A răspuns Iisus, Prăuții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou. Nu-i răspuns nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns. Lucrul care l-a mirat pe Pilat. La fiecare sărbătoare a Paștelor, Pilat elibera din închisoare cât un deținut pe care îl cerau ei. În închisoare era unul numit Baraba, închis împreună cu complicii lui din cauza unui omor pe care îl comiseseră într-o oră scoală. Mulțima s-a urcat și a început să-i ceară lui Pilat să le dea ceea ce obișnuia Să le dea întotdeauna Pilat le-a răspuns Vreți să vi le eliberez Pe împăratul iudeilor Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă Din invidie Îl dăduseră în mâna lui Însă preoții cei mai de seamă Au stârnit mulțimea să-i ceară lui Pilat să îl elibereze mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis. Ce vreți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou. Răstignește-l! Însă ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Ei însă au început să strige și mai tare. Răstignește-l! Pilat a vrut să facă pe plac mulțimii și l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuielele, l-a dat să fie răstignit. Soldații l-au adus pe Iisus în curte, adică în pretoriu. Și adunați acolo, au adunat toată cohorta soldaților. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură. Au împletit o coroană de spini și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i și să-i zică. Plecăciune, împăratul iudeilor și îl loveau în cap, cu o trestie. Îl scuipau, îngenunchiau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l rastignească. l-au obligat să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și a lui Ruf. Și l-au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tradus dus înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, însă el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scris vina lui, adică împăratul iudeilor. Împreună cu el, erau răstigniți alți doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice A fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, Dădeau din cap și ziceau tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile Mântuiește-te pe tine însuți și coboară de pe cruce Tot astfel și preoții, cei mai de seamă Împreună cu învățătorii, legii Își băteau joc de el între ei și ziceau Pe alții am mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui? Hristosul, împăratul lui Izrael, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu El, de asemenea, își băteau joc de El. La ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara, până când, Până la ceasul al 9 Și în ceasul al 9-lea, Isus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabactani”, care tradus înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei care stăteau acolo, când l-au auzit, ziceau: Iată, îl cheamă pe Ilie Și unul dintre ei a alergat A umplut un burete cu oțet L-a pus într-o trestie Și l-a dat să bea zicând Lăsați să vedem dacă va veni Ilie Să-l coboare de pe cruce Însă Iisus a scos un strigăt puternic Și și-a dat duhul Perdea din launtru templului, s-a rupt în două, de sus până jos. Centurionul care stătea în fața lui Sus, când a văzut că și-a dat astfel, Duhul a zis, Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau niște femei care priveau de departe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 În s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua de dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al sinedriului care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat și să ceară trupul lui Isus. Pilat s-a mirat că murise așa de repede l-a chemat pe centurion și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la centurion că a murit, i-a dăruit lui Iosif trupul. Și atunci Iosif a cumpărat o pânză subțire de in. L-a dat jos pe Isus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat, în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau.